Andrew, minden egy ballépéssel kezdődött. Ha valaki megütt, üssünk vissza. Ha szidalmaznak, vágjunk még nagyobb sértést a fejéhez. Ha megaláznak, tépázzuk meg mi is valahogy a méltóságát. Ez a bosszú és a megtorlás örtögi köre, amelyben a fájdalom csak újabb fájdalmat, a bosszú viszont bosszút szül. Desmond és Mufo tutú. Egy sikátor árnyékában a falnak dőlve álltam és vártam. A fenébe. Hogy történhetett ez? A dolgok nem abba az irányba haladtak, amerre szerettem volna. Ezzel most minden megváltozik. Soha nem voltam még ilyen nehéz helyzetben. Mint most. Az egyik emberem elárult, ami mélyen megdöbbentett. A pályafutásom alatt ilyen még sosem fordult elő. Súlyos döntés előtt álltam, a gondot pedig csak az jelentette, hogy nem voltam gyilkos, de tudtam, a mi az árulás megbocsáthatatlan bűn. Egyre hangosodó neszeket és zajt hallottam. Felismertem a hangját. Anthony volt az. Ő volt a barátom, a testőröm és a legjobb emberem. Sosem hagyott még cserben. Fogjátok erősen a nyambat kis árulót, utasította a többieket. Tony, engedjetek el, esküszöm, mindent jóvá teszek! Hallottam a kétségbe esett hangot. Akkor kellett volna gondolkodnod, amikor egyáltalán megfordult a fejedben, hogy meglopsz minket. A rejtekemből láttam a rettegést Simon arcán. Jó emberismerőnek vallottam magam, így nyilvánvaló volt számomra, hogy ez az ember egy gyáva kisféreg. féreg. Az ilyenek nem mernek kikezdeni a magunk fajtával, ezért volt érthetetlen a kialakult helyzet. Magyarázatot akartam kapni. Gyűlöltem tévedni. Én sosem fogtam mellé. Bosszantott, hogy ez az alak mégis át tudott verni. Úgy látszik, a kapzsisága nagyobb volt, mint a félelme. Zsebre dugott kézzel előléptem az árnyékból, ahol eddig csendben várakoztam. Simon, Simon. Csóváltam a fejem, majd belemélyeztettem a tekintetem az övébe. Azt akartam, hogy féljen. Nem hinném, hogy lenne hihető magyarázatod a történtekre, de hallgatlak. Andrew, esküszöm, nem én voltam! Hadarta. Egyértelmű volt, hogy nem mond igazat. Ne hazudj! Üvöltöttem dühösen. Az árulásnál csak a hazugságot utálom jobban. Tudtad, hogy lebuksz. Ennyire ostoba lennél? Kihívóan nézett. Volt valami a szemében, amire eddig nem figyeltem fel. Gőg és a ravaszság. Nem tetszett ez nekem. Nem ölhetsz meg most, ezt te is tudod. Túl kockázatos lenne. Suhant át az arcán egy mosoly. Bosszantott ez a magabiztosság. Közelebb léptem, és gyomorszájon vágtam. Összegörnyed, de az embereim erősen tartották a karját. Belemarkoltam a hajába, és felrántottam. Akkor végzek veled, amikor csak akarok. Ez elég nyilvánvaló, remélem. Sziszegtem a képébe. – A fészkes fenét! – fröcsögte. – Szükséged van rám! – vigyorgott öntelt képpel. – Anton! – kiáltottam dühösen. – Tanítsátok meg a barátunkat, hogy velünk nem szórakozhat. Inkább vállalom a rizikót, de velem nem packázhat. Tüntessétek el a szemem elől! – Végleg! Már léptem volna el tőle, mikor utánam szólt. – Várj! Ígérem nem fordul elő még egyszer, hallod, Drew? – Fogta könyörgőre. Na látod, ebben én is biztos vagyok. Bólintottam, és már el is fordultam tőle, mikor újra utánom kiáltott. Ramirez nem fog örülni, hogy kezdhet mindent előről. A következő szállítmányig nincs is időt keresni a helyemre valakit, ezt te is tudod. Hamarosan te is az én helyemen fogsz állni. Ramirez egy valamit nem bocsájt meg. A hűtlenséget. Nekem pedig azt, ha ezt büntetlen hagyom. Nem kellett volna újat húznod velünk. Viszlát, Simon. Adok biztosítékot! Pánikkal a hangjában üvöltötte. Akkor nem kell most megöletned, és biztos is lehet abban, hogy nem verlek át. A rakomány is a terv szerint jöhet. Megtorpantam egy percre. Hm. Biztosíték. Ez elgondolkodtató. A szállítmány már elindult, pár hét és célba ér. Ha valahol hézag lesz, a lebukás veszélye megsokszorozódik. Ez tényleg nem hiányzik senkinek. Miféle garanciára gondolsz? Sandítottam le. Mert ugye az világos, hogy nagyon fontos dolognak kell lennie. A testvérem! Elég fedezet lenne? Te a saját testvéred ajánlod? Meg vagy húzatva? Mit fog szólni ehhez? Ez megdöbbentett. Ilyet még nem hallottam, hogy valaki önként löki oda a drogkereskedőknek a családtagját. Olyat kértél, ami fontos nekem, nem igaz? Mi lehetne fontosabb a saját véremnél? Így megnyugodhatsz. Az pedig, hogy mit szól, hát magától nem menne bele így, azt gondolom, nem kell megkérdezni. Anthony elintézi. Megadom a címét és a munkahelye adatait, mikor nálad van, tájékoztatjuk a helyzetről. Nem most, meg fogja érteni, lehet, hogy dühös lesz, de idővel lehiggad majd. Szeret engem. Nem hiszem, hogy az életemmel játszana. Tudod, Simon, te egy igazi tökkelütött barom vagy. Egy normális embernek eszében sem jutna, eleve elgondolkodtató, hogy bízhatok-e benned, ha a saját testvéred életét veszélyezteted, hogy a magadét menst. Ugyan már, ha minden jól megy, akkor senki élete nem lesz veszélyben. Vigyorgott ön elégültem. És a múltkori 20 millió? Szerinted az csak úgy lenyelem neked? Emeltem meg a hangom. Visszafizetem, esküszöm, bizonygatta. Eleve nem is kellett volna hozzányúlnod. Mégis mi a fenét gondoltál? Kicsit elragadott a hév. Nem gondolkodtam, de ez nem fordul elő újra. Erre visszatérünk azután, hogy a szállítmány a révbe ért. Ja, és Szájmon? Senki nem pótolhatatlan, ahogyan te sem. És én sem. Ezt jól jegyezd meg. Tonyhoz fordultam. Kerisd elő a tesóját és hozd a hajóra. A vendégünk lesz, amíg ezt le nem zárjuk. Figyelj rá, hogy ne esem bántodása. Ezt meg itt... Intettem Simon felé. Tanítsátok kicsit Móresre, hogy ne jusson többet eszébe felültetni minket. Hátad fordítottam nekik, és hallottam, ahogy Tony püfölni kezdi. Megérdemli a nyomorult jutás. Nem élvezhettem ki a pillanatot, mert rám még nehéz percek vártak. El kellett magyaráznom a főnöknek, mi történt az áruval. Nem lesz egyszerű. Nem a megbocsátásról híres... Nem elégszik meg annyival, ha megbüntet valakit. A bűnösnek sokszorosan kell meglakolnia a bűneiért, miközben élvezettel figyeli. Kirázott a hideg. A mafia arra törekszik, hogy monopoli irányítása alá vegye az illegális tevékenységeket, mint amilyen a kábítószer vagy fegyvercsempészet. A legtöbb emberen végrehajtóként vagy verőemberként dolgozik. Éppen ezért sokan azt hiszik, az erő dominál. Miközben ez nem teljesen igaz, mert valójában az ész és a csapatmunka az, ami számít. Ebben voltam én igazán jó. Már elég hosszú ideje ebben a bűnös világban éltem, és jól ismertem a valódi arcát. Ezt a közeget csak az ismeri, aki húzamosabb ideig benne él, tapasztal, és aki tudja, hogyan működik. Zsarolás, emberrablás, gyilkosság, kábítószerterjesztés, szervkereskedelem, s a többi. Egy igen a hatásosám egyszerű módszerrel dolgozott a szervezetünk. Egyszerűen eltakarítottuk azt, aki az utunkba állt. A módszerek korán sem voltak lányregénybe illők. Habár nem tartottam magam egy gátlástalan embernek, egy idő után tettem mások véleményére. De emellett hittem, ha valakit gondolkodás nélkül kinyírsz, ketten jönnek a helyébe, hogy bosszút álljanak. Ha valami csodafolytán ezeket is elintézed, tovább gyarapszik az ellenségeid száma. Éppen ezért, bár az erőszakot kerültem ugyan, de azért tettem, amit nem kellett, vagy amit éppen elvártak tőlem. Se családom, se apám, se anyám, akik szerethettek volna, így tartanom sem kellett volna attól, hogy pálcát törnek a fejem felett. És sakban sem tarthattak senkivel. Nem úgy, ahogy én most szájmond. Mégis kellemetlen érzések kavarogtak bennem. Ha belegondoltam, az ország legmocskosabb gengsterei közé tartozom. A legtöbbjükre jellemző volt, hogy az egyik pillanatban megnyerőek és magával ragadóak voltak, a másikban, ha nekik nem tetsző dolgot hallottak vagy láttak, a viselkedésük agresszívá vált. Miután pedig levezették a pillanatnyi indulatukat, megbánás nélkül folytatták tovább addigi tevékenységüket. Személy szerint nem voltam az erőszak híve, sajnos időként elkerülhetetlen volt az alkalmazása. Cseppet sem tartottam dicsőségnek, de tagadhatatlan, hogy tennem kellett piszkos dolgokat, hogy kivívjam az elismerést. Hamar megtanultam Ramire zarany szabályát. Aki fél tőled, az nem fog elárulni, de akivel laza vagy, könnyen eladhat. Az én módszerem azonban nem a fizikai, inkább a lelki kínozásokban nyilvánult meg. Ramirez is elismerte idővel, hogy sokkal célra vezetőbb. Át is vette, sőt, tovább is fejlesztette azokat. Lassan ő is igazat adott nekem. A kemény bánásmód, étel, víz, alvás hiánya és a félelem sokkal megterhelőbb, mint a fizikai bántalmazás. Lassan kiépítettem a saját csapatom, és Ramirez támogatásával hatalmat is kaptam. Az őszinteséget és a hűséget mindig is elvártam az embereimtől. Cserében én is mindig egyenes voltam azokkal, akik hűségesek voltak hozzám. Nem voltam rá büszke, hogy ebben a világban éltem, de ez már a már hozzám tartozott. Elfogadtam és vállaltam a következményeket. Ha azt mondanám szégyellem, az hazugság lenne. Inkább úgy fogalmaznék, hogy megbántam, de ennek ellenére felvállalom a múltbéli döntéseimet. Aki elfogad ilyennek, az elfogad. Aki nem, az elmegy mellettem. Ennyi. Eddig ügyesen lavíroztam, ha problémáim adódtak. Ésszel oldottam meg őket, ha elfajult a helyzet. Ha keményebb módszerekhez kellett nyúlni, átengedtem rámireznek a döntés és a végrehajtás jogát. Kimaradhattam a bérengzésből. Sok mindent megtettem, de az emberi élet kioltása nálam már túlment azon a bizonyos határon. Azonban sejtettem, hogy előbb-utóbb sarokba szorítanak majd. Egy alvilág leszámolásban vagy ölsz, vagy téged ölnek meg. Nincs választásod, nincs kiszállás. Ez a fajta világ veszélyes, és nem is felszámolható. Mindig lesznek megvesztegethető politikusok, vezetőbeosztásba lévő korrupt rendőrök, mégis elhitetik az emberekkel, az állam elszántan küzd a maffia ellen. Nevetséges. Ebben a világban mindent a pénz irányít, nem a törvény. Természetesen az alvilág sosem vágyott politikai babérokra törni. Pusztán az illegális tevékenységét akarta biztonságban tudni. A bűn örökké fog uralkodni, oktatott ki egyszer Ramirez. Nincs értelme a bűnözőt jó útra terelni. A pénz közli, amit akar, és ezt mindenki megérti. Nincsenél nagyobb hatalom. A hatalmat pedig nem lehet vér nélkül átvenni. A céljainkat pedig áldozatok nélkül elérni. Mond csak, Andrew, te mivel kényszerítenéd térdre az emberiséget, itkot? a kábítószernél jobb eszköz nincs. Senki sem azért kezdett drogokat használni, mert kábítószeres akar lenni, folytatta. Mindig van rá egy jó indoka. Vagy unalmas az élete, és új élmények után áhítozik. Darbézolni akar, kalandra vágyik, vagy vakmerőségből, hogy megmutassa a bátorságát. Akadnak olyanok is, akik a kábítószerre próbálják megoldani a problémáikat. Egy szóval mindenkinek, aki a szerhez nyúl, célja van az anyaggal. Azt azonban nem sejti senki, hogy a drognak is terve van bele. Itt most nem csak függőségről van szó, a narkotikum idővel megváltoztatja a fogyasztók személyiségét is. Gonosz pillantással kacsintott rám Ramirez. Onnantól már a kezünkben van. Ha belegondoltam, tény, hogy az elmúlt években többszörösére nőtt a kábítószeres szenvedélybetegek száma. A társadalom tehetetlenül figyelte a problémát, én pedig hittem a mentoromnak. Így kerültem erre a területre. A mi mafia hálózatunk fő tevékenysége a kábítószer volt, és az illegális bevándorlók csempészése az USA-ban. A megfélemlítés módszerével az ország területének csak nem felét az irányításunk alatt tartottuk. Elfogadtam a megbizatást és a bizalmat. Ezáltal váltam azzá, ami sohasem akartam lenni. Gyilkossá. Habár nem puszta kézzel ontottam ki életeket. Ki tudja, hány ember haláláért, fájdalmáért, szenvedéséért voltam felelős. Tisztában voltam vele, innen már nincs felfelé vezető út, csak is lefelé, a sötétségbe. Később az íróasztalomnál ültem, és azon merengtem, vajon horrontottam el. Hogy jutottam el idáig? Engem nem szoktak, és nem is tudtak átverni eddig. Annál is inkább, mert átlátok az embereken. Gyerekkorom óta kamatoztatom, a jó megfigyelő képességemet. Olvastam mások arcáról, hangsúlyából, rezdüléséből. Tudtam, mikor mondanak igazat, és mikor hazudnak. Ezért is voltam jó abban, amit csináltam. Nem értettem ezt a Simon Stewartot, Honnan vette a bátorságot ehhez a manőverhez, hogy átverjen? Tudta, ha kiderül, mi vár rá. Ráadásul igazi megbánás sem láttam az arcán. Ez volt, ami leginkább zavart. Meglepetésemre olyan közönyös volt, mint hogy csak a reggelimet vette volna el. Valami nagyon nem tetszett nekem vele kapcsolatban, de nem tudtam, mi volt az. Készül amire. A gondolataimat a telefonom csörgése szakította félbe. Ár, amire ez már akartalak hívni. Súlyos gondjaink adódtak. Vágtam a közepébe. Mifélek? Hallottam rekettes hangjában az érdektelenséget. A szállítmányt elveszítettük. Az egyik emberünk kicsit önállósította magát, és eltűnt a rakomány. Remélem, már visszaszerezted és megkapta méltó büntetését. Ez nem olyan egyszerű. A homlokomat dörzsöltem közben, mert tudtam, nem fog neki tetszeni a tervem. A következő szállításnál szükségünk van még rá. Addigra biztos, hogy nem sikerült találni valakit a helyére. Kapott egy kis ízelítőt, mire számíthat, ha ezen túl vagyunk. És mire alapozott, hogy nem ver át megint? Remérez hangja kezdett ingerülté válni. Egyértelmű volt, hogy nem értett egyet a döntésemmel. Biztosítékom lesz. Nem merugrálni, teszi majd a dolgát. A kártalanítás is meg lesz. Visszafizettetem vele, amit elvett. Ennek mikéntjét azonban még én sem dolgoztam ki. Azt mondanom sem kell, hogy nem nyerhet bocsánatot, nem tűröm az árulást. Meg kell fizetni a tiszteletlenségéért. ennek vége, ő és a testvére is halottként kell, hogy végezze. Bocsáss meg, hogy vitázom veled, de Simont még értem, de a testvérét nem értettem egyet azzal, hogy valaki bűnéért ártatlanok fizessenek meg. Nem kellenek tanuk? Dörrent a hangja. Cseznek meg, Simon! Miért kellett ti ilyen hülye helyzetbe hoznod? Rendben. Visszatérünk rá, a következő akció sikeresen lezárul. Tértem ki a válasz elől. Időt kellett nyernem. Andrew, fiam, nem szeretnék csalódni benned. Okos fiú vagy. Szedd össze magad. Bontotta a vonalat. Az arcom a kezembe temettem. Ez iszonyú. Tudtam, hogy egyszer eljön majd a perc, amikor elvárják, hogy igazán bemocskoljam a kezem. Eddig a tehetségemmel és az emberismeretemmel ez elkerülhető volt. Halk kopogást hallottam. Igen? Igyekeztem rendezni a gondolataimat. Uram, megjött Antoni, és kéri, hogy menjen lehozza a kabinhoz, amit a vendégünknek rendeztünk be. Köszönöm, Ebi, feleltem. Elindultam a folyosón, és már nyitottam volna a szobahajtót, mikor megjelent, Toni. Mondanom kell neked valamit mielőtt, de nem tudta befejezni a mondatot, mert közben beléptünk, és valaki azonnal leütötte majd hirtelen nekem szaladt. Mikor rám emelte a tekintetét, az életem addig legmegdöbbentőbb meglepetésében volt részem.